Întâlnire în Atlanticul de Sud, Pista 8 Densi trăsese învățămintele cuvenite. Kemp răspunse. Tatăl meu este comodor. A fost nevoie să rămână pe țărm între cele două războaie câțiva ani buni. Densi înclină din cap grav. Sunt convins că de -abia așteaptă să revină pe mare, nu e așa? Kemp îl privi cu niște ochi curios de triști. De-abia așteaptă pe dracu. Densi simțea că se enervează, și nu știa exact de ce. Discuta cu Chem și parcă avea în fața un perete de piatră. Continuă: Vorbește parcă te nemulțumește ceva. Nu-ți place nava asta? Te deranjează ceva? Sunt nemulțumit. Dar nava asta, abia de ea, nu are niciun amestec. Marina, în general. Știți, o urăsc. O urăsc din toată inima. Acum dacă tot începuse să-și descarce sufletul, simțit nevoia să-și spună oful până la capăt. N-am vrut niciodată să intru în marină, Nici când eram mic, dar s-a ținut de capul meu. Îmi amintea mereu de obligațiile mele de datoria mea. Densi îl întrerupse. Cred că nu ți-a dorit decât binele. Doamne, parcă l-auzea vorbind pe taicăsu. Densi mai încercă o dată. De vreme ce tatăl al dumitale cunoștea atât de bine Marina, eu cred că nu aveai de ce să te îndoiște bunele sale intenții. N-am dreptate? Câm se ridică brusc, o șuviță de păr intră în ochi, Răbufni deodată. Tatăl meu nu e în stare să înțeleagă nimic când e vorba de mine. De fapt, îl doare în cot de ce zic eu sau de ce simt eu. Este un bigot, stupid și idiot, așa că vrei să mă scutiți odată cu el? Vă rog mult, m-am săturat. asta e tot. Denzii rămase pur și simplu cu gura căscată, fără replică, și totuși spuse. N-ai dreptul să vorbești așa. Doamne, dacă aș fi avut eu șansa pe care ai avut-o dumneata?" Își controlă tonul și continuă. Vreau să spun că dacă nu mi-aș fi ales altă meserie, aș fi dorit cu siguranță să intru în marină." Mâinile lui Kemp începură să tremure. Văd că până la urmă v-ați realizat visul, domnule, nu-i așa?" Cum se îndrepta precipitat spre ușă, se lovi de strenard, care tocmai venea cu chipiul, mantaua și cismele în mână. Îl privi pe aspirant cum tece în fugă pe lângă el și spuse sec. Să mă ia dracu dacă păstea nu l-a apucat burta. Densi replică răutăcios. Habar n ce e bine și ce e rău pe lumea asta. Ce merită și ce nu. Am să stau cu ochii pe el de acum înainte. Australianul rângi întinzându-se leneș. Chiar te rog să stai cu ochii pe el la mirale, dar până una alta mișcă-ți spre comandă. Uite te nițel la ceas. N-a venit rândul de cart. Ce dracu mai aștepți? Lui Densi îi pieri încruntarea. Stenart se sprijina de ușă și îl privea întrebător. Spune drept, băi, sub. Ai trecut și după pe la vreo femeie? Spune drept. Densi îl privi cu ochii mari, nedumeriți. Păi eu... Asta e că... Stenar teșudă buzele. Eu zic că e momentul să iei măsuri, că vezi, trece timpul. Afară, noaptea era neagră. Nici stele, nici săpadă. Doar vântul și era. Densi își încheie mantaua și-l urmă pe locotenent spre scară. Așa cum se petrecuseră lucrurile, era mai mult decât spera să el. Fusese acceptat. Geap se opri lângă biroul plin de hârtii și cărți împrăștiate și așeză cu grijă castronul din serviciul chinezesc pe o tăviță înainte de a scoate capacul. Îl privi pe linței și spuse O supă caldă nu strică, domnule comandant, face somnul bun. Linței se întinse în scaun și răspunse pe un ton prietenesc Miroase bine, amice! Deasupra se auzeau pași și voci înfundate care se îndreptau spre comandă. Se schimba cartul de la miezul nopții. Supa era fierbinte și lințe își dădea seama că este tare foame. Nu băgase nimic în gură de la incidentul cu inamicul. Fusese o zi lungă. Parcă nu se mai termina. Înregistrarea avariilor, urmărirea reparaților, numormântarea lui Cummings, urmată de altă scurtă solemnitate, bietul Cummings, nici a apucase să se obișnuiască cu viața. Nu puteau să afle nimic despre corsarul german avariat. Amiralitatea abia a înregistrat niște semnale, dar i-a fost imposibil să-l poată localiza. În plus, vântul sufla atât de puternic încât niciun avion de recunoaștere n-ar fi putut decola. Și apoi, chiar dacă ar fi reușit să o facă, unde să-l caute? Marea era al dracului de întinsă. Probabil că acum nava pirata alerga de ieșau ochii spre bază, care nu putea fi decât într-unul din fiordurile ascunse ale Norvegiei, loc sigur unde putea să-și vindece rănile. Măcar n-a scăpat nevătămată, gândea Linsei. Capitanul ei își va aminti destul de vreme ziua în care a fost nevoit să arunce peste bord proprii oameni, însoțiți de o rugăciune sau de cine știe ce cântec nazist. Își dădea seama că îl mai privește încă, ochiului lui trădând îngrijorarea. S-au descurcat bine băiții azi, domnule comandant, spuse stewardul șef. Îl în cuvință. Da, bine. Ei veniră în minte suprafețele negre de pe puntea principală, acolo unde explodaseră obuzele. Avarile erau destul de însemnate, dar dacă Bembecul ar fi fost un distrugător, proiectilele acelea mari de 180 mm ar fi rupt în două ca pe un morcov. Vizitase infirmeria, împărțise în stânga și în dreapta cuvinte de îmbărbătare, urmărise figurile recunoscătoare ale răniților, care, nefiind date de drogați, puteau să-l înțeleagă. Șocul suportat trezise în ei un fel de mândrie. Se gândau probabil de pe acum la prima lor permisie, la privirile pline de admirație și compasiune ale celor din jur, cu excepția ostașului rămas fără un picior. Înainte de război, fusese un jucător de tenis cu perspective. Telefonul zbărnei din nou. Era stenard. Oamenii din cartul 04 la posturile de veche, e timpul să schimbăm de drum. Marea era grea, ostilă, făcea ca înaintarea cu șapte noduri să fie anevoioasă. Vin și eu acum, navigatorule. Ezită o clipă. Nu, mai bine preia dumneata comanda. Dacă ai nevoie de ceva, să mă chemi. A pus receptorul în furcă. Stenard e un tip competent și, în definitiv, cirostarea se stare să le stau pe cap tot timpul, gândi linței. Lasă-i să învețe, până nu se încurcă lucrurile de tot. Cineva bătul la ușă. Era Maxwell, care nu așteptă să-i se răspundă și păși înăuntru. M-ați domnule comandant! Obrajii ofițerului cu artileria se înroșiseră din cauza vântului. Uniforma era impecabilă. Purta ca întotdeauna în jurul gâtului un lanț de sifleie strălucitor, al cărui capăt dispărea în buzunarul de la piept. Lenței și aminti de regulile impuse la școala de artilerie. Da, artileristule, iartă-mă că nu te lasă să te odihnești după cart, dar îți promis să terminăm repede. Câteva chestiuni, atât! Maxwell își scoase chipiul. Avea un capțuguiat lucios, parcă era un glonț ilustruit. Spuse, Ar fi trebuit să vin mai devreme, domnule comandant. Uresc să nu fiu punctual, dar a fost schimbat cu întârziere." Cu întârziere? Cum adică?" Maxwell nici nu clipi. Da, un minut și jumătate mai târziu, domnule comandant." Jack nu putu să-și ascundă zâmbetul și, ca să nu dea naștere unei situații neplăcute, se strecură afară. Lenței îl privi pe locotenent gânditor. Curios tip, nu se poate să nu fi călcat el strâmb înainte de război. I s-a permis să părăsească marina fără vâlvă. Când a început războiul și armata a avut nevoie de oameni, l-au adus înapoi, tot fără valuri. I s-a adresă. Când vom ajunge la bază, oricând s-ar întâmpla asta, Artorii dori să te ocupi de oblanele de oțel pentru puntea de comandă. Coborârea geamurilor în timpul luptei ne ferește de rănile provocate de cioburi, dar asta nu-i de ajuns. Oamenii din cart și echipa de atileriști trebuie să aibă o protecție ca lumea." Ca din în mâna lui Maxul apără un carnețel și răspunse. Aveți dreptate, domnule comandant." Și radiotelegrafistul are nevoie de așa ceva, dar asta voi discuta cu secundul." Este de neconceput cum de s-au putut neglija asemenea aspecte. Și mai e ceva: mitralierele de pe comandă sunt niște prepădite de Lewis din primul război mondial. Uite-te puțin la ele, tapu cămila. mila. Vezi dacă poți să subtilizezi niște browning-uri mai ca lumea de la serviciul chimic. Ăștia trebuie să aibă. Stau și să uită la ele. Maxwell avea o privire obosită. Să le subtilizez, domnule comandant. Ai auzit bine, Maxwell? Și am să-ți dau și o recomandare bună dacă te încălzește în vreun fel treaba asta. Maxwell își arată dinții. Eu pun totul pe hârtie, să știți, domnule comandant. Fac tot ce scrie acolo și nimeni nu mă poate trage de mână ca mai târziu. Înțeleg că ți s-a întâmplat ceva vreodată, nu? Maxwell înghițit în sec. N-a fost mare lucru. O nimica toată, mai mult o neînțelegere prin 37, dar m-au învățat minte. Și de atunci pun totul pe hârtie și procedez în consecință. Linței zâmbi. Și zici că așa nu te pot trage de mânecă? Da, domnule comandant. Maxwell nu schiță zâmbetul așteptat de superiorul său. Un om căruia îi lipsește cu desăvârșire simțul umorului. Îl caracteriză linței. Artileria a fost tare lentă azi dimineață. S-au tras doar câte două buze pentru unul primit de la inamic. E totuși prea puțin. Maxwell spuse scurt. Ajutorul meu, locotenentul Hunter, provine din RNR, foarte iute, dar fără experiență. Mă voi ocupa de el mâine dimineață. Puntea a început să trepideze. Pe deluțele hublourilor se trageau singure, schimbau de drum. Să te ocupi de chestia asta, artileristule. E treaba ta. Ești liber. Am înțeles, domnule comandant. După ce se închise ușa, Linsey se îndreptă cu pași mici spre cabina alăturată. Lampa de citit, de la capul patului, arunca o lumină plăcută, iar alături, Jap pusese cu grijă un termos încadat de două cizme ca în caz de balans al navei să nu lase să cadă. În ciuda obosirii pe care o resimțea ca o povară, Linsey zâmbi înregistrând gestul plin de atenție al lui Jap. Ce valet bun și credincios ar fi! Se întinse pe pat îmbrăcat și, după câteva clipe de ezitare, își scoase cizmele și le aruncă într-un colț. Nu putea avea o clipă liniștită, ordine și indicații, reparații ce trebuiau urmărite, verificarea și semnarea rapoartelor și câte altele. Plapele îi căzură în timp ce încerca să recapituleze evenimentele zilei. Mai auzea mișcările regulate ale mării, își imagina spuma valurilor ce pătrundea până la hublouri. Câteva clipe și într un somn adânc. Nu-și putea da seama cât de mult dormise. Tot ce înțelegea era că se luptase cu pătura, o aruncase pe jos, în încercarea de a scăpa din teroarea coșmarului, care fusese mai îngrozitor ca niciodată. se pe o parte, orbit de lumina lămpii, îndreptată exact spre ochii lui, iar în timp ce strânsoarea se micșora, o voce îndepărtată, dar insistentă, care părea că se înalță din străfundul mării, continua să-l chinuie. ofițerul de veghe, domnule comandant!" era stenard să-i privi telefonul, dar n-a avut curaj să preia receptorul. Vocea repetă, Ofițerul de veche!" Suna ca o placă stricată. Receptorul nu mai era la locul lui în furcă. Îl lovise probabil în timpul coșmarului, în lupta lui să scape de subteroare. Lângi făcând într-un târziu și răspunse, Aici comandantul!" S-a auzit vocea lui Stenard. Vă rog să mă iertați, domnule comandant! Am crezut că m a schemat. Alinței făcu efortul să-și mențină vocea pe același ton. E în regulă? Cât e ora?" Trei și cinci, domnule comandant. Vizibilitatea e aceeași. Vântul tot din nord-est." Mulțumesc, Stenard." Puse receptorul în furcă. Doamne, cât o vista deschis! Ce spusese oare în somn?" Își frecă ochii încercând să-și ordoneze gândurile să-și revină. Întinse mâna spre termosul lăsat de geap. Deschise capacul cu greutate și constată că era gol. Băuse tot ceaiul, dar când? Sus pe comandă, Densi, aflat lângă portavoce, îl întrebă pe Stenard în timp ce acesta punea receptorul în furcă. E în ordine? Stenard nici nu-l privi. Bineînțeles, șeful voia să știe cât e ceasul. Densi își dădu seama că nu trebuia să întrebe nimic. Nu s-ar fi cuvenit să tragă cu urechea. Se simțea de parcă ar fi dat peste un secret pe care nu trebuia să-l afle. Gos urca scara cu mult zgomot. Urma să-și preia cartul. Stenard își de vocea disperată, imploratoare, de la telefon. Mulțumit domnului că fusese el cel care o auzise și nu, Gos. Și așa situația nu era deloc fericită. Aveau nevoie de lințe, indiferent de suferința lui. Întâlni figura osoasa lui Gos. Bună dimineața, secundule!" Gos salută așteptând liniștit până ce Stenard termină de întocmit raportul. Se apropia apoi de scaunul lui Linței și după o scurtă ezitare se așeză. E mai mult simbolic gestul lui Goss," gândi Stenard. Veghea se schimbă. Fiecare în fatul sau hamacul său căuta odihna, rememora lupta. Berger răsfuia câteva pagini din Lilliput, pe care cărei coperți erau lipite câteva poze cu nuduri, foarte apetisante pentru acele momente. În infirmerie, un asistent moțea lângă marinarul căruia s se amputase piciorul, într-un colț cu un fochist, rănit, plângea, dar nimeni nu-l auzea, cu capul vărât în pernă. În cabina sa, aspirantul Kemp era treaz, privea în întuneric cu gândul la tatăl său. Ricii dormea liniștit, abia i s-auzea răsuflarea, vegheat de poza familiei sale dispărute. Jolif, timonierul, urât gurai cu dinți rar și negri, semăna cu a unui rechin în agonie. La popota ofițerilor stripei, pisica navei se juca cu un coltuc de pâine. Era poate singurul suflet liniștit și sătul în acel moment. Indiferentă la tot ce se întâmpla, Bembecula înainta imperturbabilă, cu silueta ei neagră, ca marea care i-a parținea. Ofițeri și oameni dacă patrularea din Islanda, cunoscută sub numele de Uncle Item Victor, era concepută pentru a testa capacitatea de rezistență și îndurarea omului, apoi o altă alegere n-ar fi fost mai nimerită. Pe la mijlocul lui Octombrie, la o lună de la incidentul cu nava germană, responsabili au ajuns la concluzia că echipajul era aproape de capătul puterilor. Marinarii și artileriștii simțau că navighează într-un voiaș nesfârșit, spre eternitate, în care condițiile erau din ce în ce mai grele. Doar cei ce stăteau de veche realizau cu exactitate desele schimbări de direcție și viteză ale navei în oceanul de o monotonie dezolantă. În tot acest timp se întâlniseră cu o singură navă, o corvetă care i-a primiseră ordin să-i transfere răniții și supraviețuitorii de pe Loch Glendau. Au așteptat două zile să se îmbunătățească vremea ca transferul să poată avea loc, apoi sunetul sfidator al sirenei anunță începtarea misiunii corvetei. Aceasta, îndreptându-se spre o altă vijelie de care se simțea parcă atrasă. Echipajul Bembecului își continua misiunea de patulare. Se obișnuise. De fapt, încerca să se obișnuiască. Vremea se răcise mult, iar n-aș arăta colții. Tunurile luceau înghețate, saulele pavilionului de semnalizare semănau ca o cascadă împietrită. Veghea era nevoioasă În interiorul navei, lucrurile stăteau însă ceva mai bine. Parcă nimic nu mai ajungea să se usuce. Și cu toate conductele cu aburi, oamenii suportau hainele și așternutul umede până când erau nevoiți să iasă din nou pe punte, să înfrunte marea. Odată au trebuit să facă fața unei furtuni de gradul 11, cea mai serioasă amenințare de până atunci. Vânturi puternice de peste 100 de km pe oră urlau dinspre Groenlanda, transformând valurile în obstacole din ce în ce mai greu de trecut. Spuma lor, aruncată cu mânie pe punte, izbea balustradele pentru a se retrage apoi în mare, acolo unde era locul. Chiar și ce mai ursuzi membrii echipajului își pierdură răbdarea, privind ore în șir micuța corvetele gănându-se în voia apei, dispărând între două valuri mai mari, astfel încât doar puntea mai rămânea la suprafață. Într-un târziu, când vântul se mai potoli, transferul a avut loc. Și în aceste condiții, cu toate eforturile oamenilor lui Fraser de a neutraliza efectul valurilor, Viețile câtorva dintre răniți nu putură fi salvate. Alinței ordonă coborârea bărcilor rămase, căci de folosirea unor și cu pantalon sau accenturilor, nici nu putea fi vorba. Au fost necesare trei transporturi. Bărcile dispăreau și apărau de parcă erau jucării. Pete albe șerpuiau pe punta vasului și apoi înghețau imediat pe tunuri și griment. Nefericiților din cart nu le rămâna decât să curețe statul de gheață înainte ca acesta să devină o povară în plus pentru navă. Spiritele se înfierbântaseră, izbucneau certuri dintre temirce în timp celinței, ci dea pe echipul marinarilor măsura nemulțumirii și mizeriei lor. Cea mai mare parte a dușmăniei era îndreptată evident spre el. Încerca să se țină ocupați să nu le dea timp să dispere. Fraser fusese un munte de voință. Precum gunoierii, el împreună cu câțiva oameni de ai săi, a explorat toate cotloanele navei, ajuns chiar în santină, încercând să taie cei drept cu mare greutate bucăți de metal din magazile de alimente nefolosite pentru ca apoi, cu multă dibăcie, să le dau o nouă formă și astfel să umple găurile făcute de obuzele inamicului. Își construise până și un mic atelier de fierărie, cum îi plăcea să-l numească, unde echipa sa era în stare să facă reparații care altfel ar fi trebuit să aștepte bunăvoința docurilor. Frazier îi se părea că această izolare fortuită acționează ca un test al resurselor și înzestării personale, iar atunci când Linței îi mulțumi pentru tot efortul depus, replică fără șovoială. Pe dracu, domnule comandant, nu fac decât să încerc să mai țin vaca asta bătrână în patru picioare până voi reuși să mă transfer." Izbucnirile de furie nu se înregistrau doar pe puntea inferioară. Maxwell avea o dispută, pe tonalități nu tocmai prietenoase, cu gos, în timp ce Frazier... Nu pierdea nicio ocazie să lea pe picior pe Berker, ori de câte ori acesta începa să-și neamintirile zilelor de glorie. Ecourile unui incident s-au făcut auzite și mult după consumarea lui, în care -u, atmosfera era destul de sumbră când venea vorba de ultimele reglementări privitoare la permisii. Un ordin al amiralității prevedea acordarea lor pe data de 16 ale lunii. Dar, datorită unor circumstanțe neprevăzute, toate permisile fusese ramânate cu o săptămână. Șapte zile în plus, după tot ce au îndurat, nu însemna mare lucru pentru cei ce luaseră hotărârea. Însă, pentru majoritatea membrilor echipajului, decizia era echivalentă unei lovituri fatale în moare de capului. Mulți numărau zilele, orele, rugându-se ca timpul să treacă mai repede. Un fochist nu se mai putea abține, și într-o zi exclamă: După ce am plecat de aici, nu se pese de scapa nici dacă o văd în flăcări. În care o atmosfera era cam aceeași. La cină, în timp ce masa se legăna ficios, dintr-o parte în alta, iar cămurile și vesela zângăneau deranjate de la locul lor, s-a declanșat un incident neplăcut. Cordo, unul din sublocotenenți, un băiat tânăr și arătos, discuta liniștit cu Densi despre artilerie. Răspundea de tunul doi, care nu trebuia folosit decât în situație extremă. Densi se întoarse spre ceir, care stătea chiar lângă el, Holbându-se la cărnații și conservați, rămași în farfurie. Ești mai bun la tunuri, Marc!" Denside du-un ghiunt lui Cordo și continuă. Ce din marină sunt întotdeauna mai bun la tunuri?" Marc de ceier se trezi din gândurile sale adânci și cu o voce leneșetă răgănată începu să puncteze elementele cel l pusese rănvădită în încurcătură pe cordo. Maxwell, care stătea în capul mesei, intervenia apăsat. Pentru Dumnezeu, M-am săturat să tot aud cât de pomeniți sunt marinarii ale artileriei." Îndreptând furculița spre nedumeritul, Cordo continuă. Iar dumneata, domnule, încetează să te mai comporți la masă ca în piață. Știu că ești novice în ale bunelor maniere, dar cum totul se poate imita, n-ar fi fost rău să... Cordo își plecă ochii vădit jenat de atmosfera ce se crease. Apoi de cei se întoarce încet și spuse. Vorbea cu mine?" Sper că s-a înțeles. De fapt, cred că nimic legat de meseria noastră nu ne-a stricat masa." Albevi calm și continuă. Din păcate, mintata nu poate depăși limitele stricte ale unei activități sexuale. Să fiu sincer, mi-a cam pierd pofta de mâncare." Nimeni nu mai scoase un cuvânt. Maxwell spuse zâmbind. Suntem ca marțăgoși în seara asta, nu credeți?" Am impresia că ești nefericit din pricina comandantului, care nu știu cum naiba, a uitat să te decoreze pentru superbele tale calități de artilerist. Puțin noroc în plus, ar face cât 10 medalii de-asta. Marc de, de Ceir se ridică foarte încet, figura lui îngrijită și demnă, dominând careul. S-ar putea să ai dreptate, nu zic nu, dar eu măcar mi-am folosit calitățile de artilerist omorând nemți. Fața lui Max, își schimbă deodată culoarea. Ce dracu vrei să spui cu asta? Marc ceir se îndreptă spre ieșire. Să mi te ferești din cale, tunarule, altfel dai de dracu și crede-mă ai să regreți." Ecoul vorbelor lui ceir rămase multă vreme în aer după plecarea sa. Maxwell spuse șovăind. Nu știu, zeu ce fi în capul ăstuia." Dar nimeni nu-l privea sau asculta. Berker nu participase la discuția aceea încinsă, dar în mai puțin de o oră știa totul. Unul dintre stiuar, servise pe vapor în timp de pace și fusese pregătit cu conștiinciozitate de Berker pentru astfel de situații. De fapt, atunci când a lucrat ca ofițer casier pe această navă, Berker își crease o adevărată rețea de spionaj. Cu aforul vasului adunase o cantitate impresionantă de informații privitoare la pasagere bogate. Stiuarzi mai versați trăgeau cu urechea pe la mese, în salonul de jocuri, suficient să prindă câte un cuvânt, tici-colo. Mai erau și alții cu astfel de îndeletniciri și toate informațiile curgeau către Berker. În condițiile bembeculei, cu un echipaj pe striț, cu marinari mai vechi, mai noi sau pur și simplu cu rezerviști, i venea tare greului Berker să mai țeasă o rețea asemănătoare. Și totuși încerca. Îi ura pe ofițerii de carieră pentru că în fața lor se simțea inferior. Era motivul pentru care vestea altercației dintre McChair și Maxwell îl bucura nespus. Despre lințe nu știa încă mare lucru. Îl simțea doar extrem de controlat și, din câte auzise, era foarte competent, greu de păcălit, cu o voce asfără dură atunci când era nevoie. Aspirantul de marină, Kemp, pe care îl plasa la baza piramidei, era fiul unui ofițer superior. Berker considera că merită să stea cu ochii pe el. Orice legătură cu un ofițer superior putea fi folositoare. Aspirantul în sine nu prezenta niciun interes. Destul de timid, chiar efeminat, atât cât să poți avea dificultăți în a stabili sexul. Îl elimina pe Emerson, inginerul de bord, un pensionar bătrân gras și tare plictisitor. Vorbea mai tot timpul despre nevasta lui din tinerețe, iar când începea să o descrie așa cum arăta atunci, devenea de-a dreptul dezgustător. Cum axul era cu totul altceva. Gos lăsa să se înțeleagă că locotenentul avusese ceva necurat la dosar, dar Berker era convins că era vorba de cine știe ce găinărie neînsemnată. Avea o lipsă minoră în fondurile încredințate sau a vreo încurcătură cu nevasta vreunui superior? Mă rog, nimic de condamnat cu adevărat. Dar din ceea ce auzise și văzuse stewardul, părea că Maxwell fusese implicat într-un accident serios. L-ar fi tratat totuși pe Deceir cu mai mult respect, chiar dacă era ofițer de carieră. Marc Deceir seamănă leit cu mulți dintre pasagerii pe care îi servea Berker în zilele bune de pace superficial în aparență, enervant de relaxat, dar cu siguranță și aroganța omului care se simte puternic. Pe scurt, nu era un tip cu care să glumești. Se gândise de mai multe ori la geap, de fiecare dată îi părea rău că nu l putea folosi cum ar fi vrut. Ca steward șef, având și obligația de a-l servi pe comandant, acesta ar fi fost un pion cheie în partida pe care Berker voia să o joace. Lucra de răde două ori împreună pe vase diferite, și știa bine cum ar fi putut să-l facă pe om să-și trădeze crezul. Ar fi de-a dreptul periculos să forcezi nota. Niciodată nu puteai bănui cât te știa un steward bătrân despre șeful lui. Berger era proprietarul unei pensiuni în Sethampton și încă unei în Liverpool. Binevoitorii puteau sugera că astfel de proprietăți erau greu de achiziționat de unul singur și n-ar fi greșit deloc. Unicul om de pe vas căruia Berger îi făcea confidențe era Gos. Nu pentru că ar fi apreciat cine știe ce, mai mult pentru posibilitatea manifestării instinctului său de superioritate. Ghost nu încercase niciodată să-și depășească limitele. Era un lucru care îi ofera lui Berger liniște. Căldura, cerul plin de stele al Pacificului, magia orchestrei de pe vas, rochile de seara trăgătoare, smokingurile albe, îl făceau pe Berger să se simtă în elementul său. O dată sau de două ori, se simți stânjenit la masa șefului de echipaj, în fața evidentei lipse de rafinament a lui Gos. Conștiincios, chiar meticulos în probleme de serviciu, Gos părea neputincios când era vorba să facă față la o masă cu oameni cât de cât civilizați. Berker înregistrase zâmbete discrete în timp ce Gos povestea cu patos cum ridicase ancora pe vreme de furtună sau cum se bătuse cu patul docerbeți într-un par din Sydney, pe care îi trimisese cu pumnul său în lumea viselor. Era greu să-l cunoști cu adevărat și mai greu să te împrietenești cu el. Dar era secundul navei și în ochii lui Berger rămânea ofițerul cu cea mai mare experiență din echipaj.